Egunon, Xapilar, alda? Egunon. Biarr Institutoko Ikertzaile gixarat orga zaitugu gomita gaurkoan, euskoak aztertu nahi baitu euskalegi mailan enpresen artean erabiltzeko gixan, ipar euskalegia eta egualdeko enpresen artean. Hori da? Hora ideea da ikertzea tokiko moneta sistema berezi bat lotu adena enpresen arteko elkar elkartrukei. Horren adibide bat bat dugu uh, Suizan, uh, delako uh, sistemarekin, WIR ubebikoitza ier Eta sistema hortan beraz uh, baditugu Suizan 900 enpresa txiki eta ertainak saretoak. Plataforma bat bezala osatzen du wir Eskaintzen ditu tokiko moretan kredituak, eta kreditoen bitartez, edo hori eri Beraz, enpresek uir monetarekin ite intuzte e, trukaketak e, oian artean. Enpresen artean egoiten den e, trukaketa bat da? Bai, Baina sistema horrek uh, ukaiten ditu uh, garapenak, normanakoak lotuz, ala badugu holako siten baten adibideare uh, italian, sardekzarekin, sardekzabiatu zen uh, sardaniatik, eta sardekzan, saretuak diren enpresek, partez E, banatzen dituzte lantsariak txariak langileak sardex unitate horrekin. Arduan, horrek ondorio du ba, e, langileak, e, Norbanako gisa hituzte la unitateak. sakelean bon, moneta elektronikoa da. Eh? Eta hori eri esker behal dituzte sarian diren komertxantei edo zerbitzuko enpresai gauzak erosi. Hor, euskoa zautzen dugu, nola ez, bai egitarek ipar euskalegian erabiltzen duten tokiko moneta baita. Hor, enpresen artean erabili nahi denean eta eman dituzun adibideoiek, bai suizia, bai italian egiten dituzten trukaketen artean. Zer galdetuko du edo enpresen zat? Bata bestea elkar lanaraztea alde batetik bai, Me, e, ekonomikoki enpresen kontabilitatean hori nola lortzen da pasatzen? Aldan, hor bat dago, zabatu li sistema e, argunt legala da, eh? eta kokatua da, kontabitate eta arlo juridikoan e, konpentsazio bidezko e, operazioen e, esparguan. Gero, enpresentzat e, interesa bikoitza da, e, sistema hoiekin egiten da kredituak egiten dira, erenai behitun, zirkulazioan ematen dian unitateak, deusetik ematen dian zirkulazioan, kredituaren bitartez, eta e, enpresak... Tesoreria arazoak bari emaituzte edo piskat uh, zaitasunak ere batzutan uh, krediturat uh, iristeko, be horrekin baute elementu lagungarri bat. Lehenik eta behin kredituak e, lortzeko zaitasunak diren momentuetan lagungarri dira sistema horiek. zenukaiten nukaten kreditu bat ez dena eurotan, baizik eta uh, beraz monetan eta... Bon sistema horiek egin testesak zerotan kokatzea ituzte uh, gehienetan. Eta gero, bestetik sare aski datua delarik enpresatxik entzat abantalla da bautela aukera sare horretan atxemateko nori saldu eta nori uh, erosi. Huan, enpresetatik ara tago horrek baluke gure urtez, eh? e, barituzke ondo hori obaiko jak uh, tokiko ekonomiarentzat hiru iru ataletan, lehena da birtokiratzea zeren uh, Tamaina bat, hiri txizgeroz, lortuzgeroz sareak, e, ematen ditu birtokiratzea efektuak. Ala bainan, enpresak eien arteko trukaketak dentsifikatzerat bultzatuak baitira. Gero bigarren ez, badu alde bat, a, Eta da erresilientzia, zerren uh, uigarekin adibidez uh, gainberea ekonomikoak ematen dira erik, uh, nabaritzen da uh, be, kreditu leho horiek uh, eta laguntzak ekartzen dizkietela enpresa txikita eta ertainei. Eta azkenik guk, pentsazen dugu, sistema hori balea gara izan daitekela ere ekonomia uh, zirkular Enpresetan, Euskoa Euskal Ejimailaren erabilpenaren buruz ikerketa horiek nahi du ezan, bada asmoak ere Euskoa egi targu zientzat baliagarri zanen dela, eta hori Euskal Ejimailaren gaur egun ipar aldean denean, posiblerita eike? Euskoak badu hori perspektiba gixan, hori zepetan ez epemotzean, mainan badu perspektiba gixan, eta guk perspektiba hori ere kokatu du gure ikerketan, Zean, erran bezala, badira moldeak enpresen arteko elkartruki sistema horiek, berter daitzen dienak inglesez, eta tukiko moneta elkaren artean uh, e, lotzeko. Eh? Uh, Bada molde simple bat, horrek uh, euskoaren eredua arguntan datuko duke, ez <laughs> dut esmikatuko hemen, eta gero badia beste molde batzuk, hor um, ikerketa juridikoak egin e, e, nahi ditugu, e, Oinarri, juridiko sendo bat zuen gainean, eraiki berbaitira sistema horiek bizik importanta da. Beraz, momentuko azterketan dahau eta orren ondurio ne, izanen dugu nolazez. Bait, gukai patuko dugu ere usteilaren ogeian, egun berezi bat honako zitedezar gunean antolatua dena, itzaldi horiek, zertan oinar dira... Bai, orduan, goizian egin goitugu gure ikerketat aldeak inaitu uh, saio ezberdinak, bon, uh, elementu horien alde nahi badira aete uh, azalduz, tokiko monetak eta barter sistema horiek. Eh? Eta gero argatxaldean main guru bat dugu gure proiektutik haratago kokatua dena, eta da eh, mukaz gaindikoa arreman ekonomikoa uh, buruzkoa, Erran bezala, guk, enpresen arteko elkartruke sistema horiek us, gure ustez, hiru eh? ardatzetan egin dezakete karpenatokiko ekonomiari, eta da, erresilientzia, mirtokiratzea eta ekonomia zirkulaga, eta nahi duuna kokatu da, hiru uh, ardatzoei begira, jada badirela uh, esperientziak euskal herrian, eta agian badela aukera esperientzioen artean, ebetrukak eta berriak, zageitik ez ere uh, partaidetza berriak, martxan uh, jartzeko, eh? eta mainguru hortan horretan, tartean, e, beraz, Bayonako Merkata Aritzagan Barak erakotxeko digu, berak irabiltzen duen, datu base bat eta metodologia bat diagnostikatzeko euskal erriko ikospegi batetik zein izan itazkena, birtokiratzea aukera dituzten jarduera ekonomikoak. E ran, ego eta ipar euskal erriko datuak eman dituztena. Bai, bai. Eta gero, e, eta gero, eta ditugu eta E, Aipatu hiru hartatzoetan ematen diren zonbet uh, esperientzeri buruz. Adibide bat emateagatik, etorreko dira uh, goiekiko lagunak, goiekida goiekiko garapen agentzia. Harek, uh, hindu inkesta bat kobideara jantokiko enpresak guzien gana jo du, gusteko zezaritasunak zituzten, eta ortarik beraz, Intervenzio uh, lehro batzuk, huli erresilienziaren ikuspegi batetik. Izango dugu, Xakanako, Garapen Agenziaaren uh, zuzendaria, berak espikatuko digu, birtok iratziari buruz, zegoetak eramaita intuzten, baute eh, desmartxea bizkin desgarri bat alor uh, numerikoan. Nero, eh, Baionako Komertzio Gemarako, uh, uh, ardoradun batek espikatuko digu, lan-aland proiektuaren inguruan nolako ondurua kata zaintuzten e, artilea e, e, ekonomiko berriz erabila lizateko, beraz uri beraz ekonomia zirkulagaren uh, ikuspegitik uh, kokatuko da eta azkenik zango ditugu ardoradun politikoak uh, espikatuko digutenak be, mugaz gaindiko politika inguruan zeh asmoak dauden uh, ondok urteri begira hor, uh, jo seba, E, Erhilkargoko Mugaz Gendiko Arremanen Arduraduna egongo da. Xabi Alahainaga, hori da, Gipuzkoako Diputazioko e, Garapen Ekonomikoaren Arduraduna eta Mateo Bergea Akitaniako Mugaz Gendiko Arduraduna. Hori da, mainin guru hori, beraz, ustailaren augeian atzaleko biototik goiti izanen denam da Mugaz Gendiko Barter Sistema Bate Euskal Herrian bertokiratzea eta enpresan arteko elkartruken are agotzeko zein aukera erantzuteko hori da, gaia tematika eta zuk, bera, eramanen lahal, deramanen duzunaz, eta bai hori. Hor, azken finean, uh, gibelean, buron politiko bat baldin bada egin gari da? Bai, zer hori da. Hala, ezin dira, mainguruaren maitzak, maingaineratu, mainguru bera gertatu dabe, bera. Mm. ere, lau elementu gure ustez er, agerian galdituko dira, lehinta bain, Ba direla datuak eta metodologiak egiteko diagnostiko nahiko zehatzak enpresen arteko elkartruken en garapenari begira, birtokeratzari begira nolako jertsak eman daitezkeen zehazteko, aldetetik. Gero bestetik badia esperientziak biziki desgarriak euskareriko xokoizberdinetan, ba arloietan badala falta dena da ber harreman pixka gehiago edo kolaborazio batzuk e, garatzea. Iru garrenik, uh, uste dugu badela, borondate politiko bat. Mugaz genetikoa eman ekonomikoak ondo urtetan indartzeko. Eta lau garrenik etureko dira finantziazio berriak, hor, paktefa, programa berriak plazaratuko dira bimio eta horreta iruko uh, urtean. Ta doan, lau elementu horiak juntaturip, jazen dugu bai, badela, aukerak, e, potentzialidadeak uh, arlu ekonomikoan mugaz genetikoa emanak euskar erriko uh, garatzeko. Eta ia, El zaio, eta ari horretarik, zomai proiektuk haintzina egitenan duten guri abezalakoak. Hori da, Xabila Jal, horiek guziak orkeztuak eta eztabaidatuak da dira. Uztailaren hogeiuntan, baina narko, beraz, zite dezargunean, goizeko behatzietatik, atzaldeko, lau bostak arte, gutxigero bera. Interesatuak guen dima dira, obertara turbilzeko, nola iten dute? Aretoa nahiko handia da, eh? nire ustez ez dira tokiak eskastuko. Hor, ekimen hori e, kokatzen da, e, Arlo Universitarioan e, ematen diren e, mugaz e, saioen baitan, lehen aldiz, haurten, eta bon, badira aukerak, e, zuko gozta utzen, elbide elektronikoa, bena izena emateko hori nahi bada. Eder giba, ba eskertuko zaitugu naratur bildurik? Mir esker zuer.